Я народжена двічі, уперше матір'ю, вдруге – славетним Робінзоном, коли він вигнав із тіла мого духа злого. Можливо, я справді народив її вдруге, як жінку. Можливо, вона б засохла без мене на корені, як та яблуня, під якою я лікував людей. Один час, опікшись у Києві, вона уникала чоловіків. Пізніше, коли пережити трохи забулося, відтануло душею. Але сільські чоловіки боялися її вогню, пристрасті, характеру. Трапився один учитель, підбивав клинці. І вже воно оліпилося, уже Маринка називала його батьком. Але напередодні весілля безоглядно утік із села. І адреси своєї не залишив. І не написав жодного разу. Втім, мало хто із чоловіків міг би жити з балериною. Вона вимагала від людини усю її. Жодна людина біля Таїси не могла залишатися сама собою. Це не самовиправдання, це констатація факту. Але про духа злого. Справді, щось таки було. Коли я поклав руки свої на тіло Таїси, і вона з полегкістю зітхнула, Раптом, ніби рвучки, повів вітру, закружеляв по кімнаті, турсунув двері, здмухнув зі столу газету, ворохнув рушники на стінах. Наповнилися вітром, припали до шибок фіранки. І розчахнулося вікно у сад з брязкотом скла з гуркотом. Згойднувся, як від буравію, кущ буску під вікном. І все стихло, вляглося. «Бач, як чкурнуло!» – ще тихим, змученим голосом мовила балерина. «Ще ви, Робінзоне, тільки на стежку нашу звернули, а вже він закрутився в мені млинком, як муха в окропі, бо вже йому припікало». «Кому це йому?» «Та ви ж знаєте, Робінзоне, якщо зуміли вигнати, тому кого зайвий раз не згадують». Це мене Варочка, відьма хутірська, ним нагородила. Стежку від хати до містка землею із складовище пересипала. Добре, хоч Маринка у Києві була, на неї не перекинулася. А я Варочку на тім тижні стріла в селі. Біжить до ветеринара, корову її розперло. «Привіт», каже. «Привіт», – одвічаю, ніби ні про що не здогадуюся. Як поживаєш, запитує, краще до усіх, та ніхто не заздрить, і не позаздрить, каже, зі злом, цвяшками очей мозок мені свердлить. А в неї варочки одне око чорне, друге біле, наше квасоля. Бо ти мої курівці зробила, і я тобі суці зроблю. А ти ж з чужих гладишок, вершечків не спивай то й ніхто твоїй корівці зла не робитиме. А вона, Варочка, жирність од Марфиної корівки одібрала і свої корові отдала. Через день із сметанкою на базар їде. А у баби Марфи в гладишках, як отой й папірець. Я ж у Марфи молоко беру, вона й пожалілася. Я тільки на корівку її глянула, бачу чарована. На вершечки. Бо чарівниця може так зачарувати корову, що замість молока сама кровиця із дійок цвіркатиме. Я примовила на воді, тою водою покропила корівку Марфину, одріг до хвоста і вим'я. Ще й біля порога хліва покропила. А молочко, підпсоване, спалило на вогні і наслала на варчену корову, аби та розпукла». «Ти таїсомариш?» – та її сумариш, обережно мовив я. «Це у тебе от хвороби». Вона стрелила у мій бік гнівними зеленими очима, ніби полум'ям обпекла. Тепер я уже добре знаю. Краще не доводити її до такого стану, або бути цієї хвилини далеко від балерини, її гнів здатен спопилити людину. І це торочить людина – яка своїми руками зліпила пам'ятник Чортові і затягла його на шпиль. Гаразд, якщо вже ви, Рубінзони, не вірите моїм словам, будьте завтра на сході сонця на Козулиній горі і не зводьте очей із циферблата. Можливо, хоч це вас переконає, що у світі є ще дещо, окрім заверстених у ваш мозок у школі та інституті положень наукового атеїзму. Я хотів заперечити, що скульптура моя на Козулині горі – не пам'ятник чортові, що це, з мого боку, тільки жарт, можливо, не вельми вдалий, гра фантазії. Але із саду у розчинене вікно стрибнув чорний як смола кіт, усівся на підвіконні і сказав песклявим голосом «Здрасте, у нас гості, я люблю гостей». «Сідайте до столу, я голодний, я хочу кісточку». І я не став перечити балерині. Наступного дня прокинувся у досвіта і рушив на Козулину гору. Думалося, що Таїса вже буде там, чекатиме на мене і реготітиме з розіграшу. У ярах клубочий у туман, але небо, коли я піднявся на пагорби, було чисте. Гасли зорі, пелюстка місяця крайнеба ставало все прозорішою. Дніпро унизу здавався величезною дійницею, повною пінистого молока, досвітнього туману. І на луках по той бік ріки молочі мла. Балерини на козуліній горі не було. Я обійшов навколо надгробка і сів так, щоб бачити сонце, яке мало осьось -ось вигулькнути з білястої мли і циферблат на скульптурі. Стрілки показували, як завжди, 12 годину. І ось малинова куля новонародженого сонця почала визублюватися за обрію. Тої ж миті велика стрілка на циферблаті здригнулася і поповзла. Вона обернулася навколо заржавілої, здавалось мені навіки, військи раз, вдруге, втретє. Слідом і мала стрілка застрибала по цифрах. Нарешті вони знову завмерли і вже не рухалися, показуючи за дванадцять хвилин п'яту. Десь у такий час об цю літню пору сходить сонце. Сонячна куля уже висіла над обрієм у рожевіючій млі. Я підвівся і ковзнув по схилах очима. Ніде ні когісінько. Ніхто б не спромігся непомітно підійти до надгробка і крутити стрілки. Вони крутилися самі. Їх крутила невідома мені сила. Невельми слухняними ногами приплуганився до надгробка, торкнувся пальцями стрілок на циферблаті, не довіряючи власним очам. Вони і справді показували за 20 хвилин п'яту. Спробував натиснути на стрілки – ніби прикипіли до циферблата. Викарбуване на залізі страховисько дивилося на мене живими лукавими очима. Я позадкував від надгробка. Увечері до землянки прийшла балерина. «Хто це все робив?» Похмуро запитав я. «Там, на Козуленій горі». «А ви, Робінзоне, що? Налякалися?» «Уже не гнівно». Уже співчутливо засміялися гостя. «Хапок, мабуть, хапав за плечі. Ви ще не знаєте про ту силу, яка є у вас? Вона та сила і робила. А схід сонця – той час, коли багато що вдається, коли внутрішні сили наші потроюються. Але хоч тепер уже вірите, що у світі не все так просто», не все так розкладено по поличках, як нам у голови вбивали. Розділ третій Усе було між нами так, як буває між чоловіком і жінкою, ще починаючи від Адама і Єви. І так буде, допоки існуватиме людство. Усі способи, усі пози, описані тисячоліття тому, а перевірені практикою, Ще як люди жили в печерах. А найкращий спосіб, як у тім анекдоті, старий спосіб. Що ще цікавить широку публіку? Аби Робінзон балерина продемонстрували усе те на сцені еротичного театру Перед телекамерами? Для хворобливої насолоди імпотентів? Як опустився, було до сексуальних спогадів молодості. Розповів про першу ніч на одинці з Валерією бо там справді сексуальні почуття переважали. Я по-справжньому не кохав ані своїх шкільних подружок, ані Валерії. Там грала молода кров, гормони своє диктували. І у нас із балериною грала кров, хоч і не молода вже. Якось Таїса прибігла до землянки серед білого дня з пасіки, де я качала мед, пропахла медом, воском і димком. Це уже ми були близькі, майже щоночі любилися. Довго сиділа за столиком, мовчки з подивом, зирячи на мене, а потім сказала, «Робінзоне, я хочу тебе». «І я хочу тебе», – відлунав я. І це справді було так. Уперше в житті я спрагло і ненаситно бажав жінки. І не просто жінки, а саме цієї. Саме її балерини. І ми, узявшись за руки, пішли до землянки. І знову все було, як тої першої ночі, коли Таїса, хоч і мати народила, стрибнула в небесне озеро. Я поплив слідом, і ми гралися в озері під зорями, як дві великі білі рибини. А потім вибралися на шпиль пагорба по той бік озера, і там... Вона віддалася мені із жагучою пристрастю зрілої жінки, і мені справді здавалося, що я літаю на прекрасному тілі відьми у зоряному піднебесі. Але усе те лише спалахи, лише іскри одвічного земного кресала, що гарантує продовження людського роду.